Elkélt a támogatása. Ha egyszer gazdag leszek, veszek egy varrógépet magának muti, jelentette kihatározottan. Gazdag, te? Angyalom, akkor máshová kellett volna születned. Attól, hogy néha beteszed az elpszérő a lábad, nem tartozol közéjük. Doktor leszek, és magát is meggyógyítom édesanyukám, nyálazott be egy újabb fonalat.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 A kórházban eltöltött napokra gondolt, az apáca ruhás nővérkékre, akik fegyelmezetten követték Hans Zimmermann utasításait, és felügyelték, ápolták a betegeket. De komoly döntéseket csak a fehér köpenyes férfi hozhatott, Hans, vagy valamelyik kollégája. Szóval inkább idegenekkel ünnepelnél holnap? Nyugodtak meg Anna Höfner kezizmai.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 Egy kövérvércsepp terült szét a konyha asztalon. – Eszednél vagy? Még csak az kell, hogy a varnivalót, mortult rá. Hans Zimmermann nem hagyta, hogy a kis pártfogoltyát megfosszák a vasárnapi zsúrtól. Másnap délelőtt felszette Fridát, és az ebédet már közösen fogyasztották el, a villa csipkeszerű korlátokkal körülölelt teraszán.